b o x sju, sju, sju, sju, sju, sju, sju, sju, sju, sju, sju, sju, sju, sju, sju, sju, s j sju, s Tre. Ett, två, tre. Ett, två, t jag r ä k n a r till t Jag räknar till tre. Då jag nappar Jag räknar vidare. Jag räknar vidare. สี่ห้าหกสี่หเจ็ดแปดเก้าเจ็เจ็ดปดเก้าสี่ห้่ด Jag räknar. Jag räknar. k u n n a p Du räknar. Du räknar. k a u n a p Han räknar. Han räknar. Nångt, t å n g Ett. Den första. Ett. den första, สอง tio, två, den andra, två, den andra, สาม tio, tre, den tredje, tre, den tredje, สี่ tio, fyra den fjärde, fyra, den fjärde, Till fem, den femte, fem, den femte, s e tio sex, den sjätte, sex, den sjätte, s t j Sju, den sjunde. s Sju, den sjunde. Åtta, åtta, den åttonde. å den åttonde. n i nio, den nionde. Nio, den nionde.